Livrescă O, oh, ani limpezi când jucam arșice, Printre gramatici rupte și aritmetici, Sau ani plini de flăcări când patetici Iubeam doar lor și Beatrice. Apoi, istorii logici și estetici, pur ce sau rafturi negre să ridice, Pe zarzăre alpii pe albastre cicatrice, Pe un colț de rai rămas năluci și petici. Am smuls înțelepciuni de sub pecete și-am vrut să spargem sipetul luminii. Pe tomur noi ne-am aplecat cu sete. Dar n-am cules mireasma, nici ciorchinii, sub care smângăleam cândva caiete și ne juleau genunchii mărăcinii. 28 1968.